поки Бог живий, не допустимо того. Шестиліття. Осінь у Києві. У палахкотінні листі і багать. У щедрих ловах, у радості від споглядання розкішних вершників, у важких об'їданнях дичиною. А тут осінь. Суцільний смуток, сіра як свинець на покрівлях монастирських. У домах князь Всеволода Любив монастирі і монахів. Старша сестра Янка, змирившись з грізним своїм призначенням, теж схилилася душею до високого, божественного. Маліж, Євпраксія і її брат Ростислав, не могли збагнути таких схильностей. Видно, кров Переяславського Ясеня бунтувалася в них дужче за тихість князівську. Ростислав уже з малку вигадував усілякі витівки з монахами. Якось у печерській обителі він так налякав ченців, що кадили вони в церкві по тому цілий місяць і читали покаянні і очисні молитви. А згодом про ту загадкову подію записано було навіть у печерський патерик, мовляв, під час синощного бдіння багатьох недбайливих ченців шилило до сну. Один старець побачив, що то біс. В образі маленького ляшка в золочені одежі ходить по церкві і кидає за пазухи квітки, звані ліпками або смолками. До кого прилипає ця квітка, той западає в сон. Той світ, простий і довірливий, утрачений тепер був для Євпраксії назавжди і безнадійно. Тут не знали жартів, окрім найгрубіших. Віра не мала нічого спільного з довірливістю. Аббатиса Адельгейда, висока усе в чорному, стара і молода водночас, бо літ мала вже над сорок, обличчя ніби в дівчини, привітала її в праксію як рівну, називала лише княжною. Сказали, що для успішного поводження княжні треба оволодіти німецькою і латиною, читати Вергілія і Горація, знайомитися зі старими кодексами і хроніками, головне ж, Призвичаюватися до вміння володарювати, яке германськими імператорами і їхніми князями доведено до найвищої досконалості. «А навіщо?» – спитала Євпраксія. І, і не отримала відповіді, лише погірдливий усміх високої жінки, яка ще хвилини пам'ятала, що в неї брат імператор Генріх – могутній володар – який залізною рукою підкорив саксонських баронів, у виступи проти самого папи римського, всесильного Гільдебранда. Та усе те для малої євпраксії не могло мати ні значення, ні звичайної цікавості. Хіба що вражена вона була саме серце грубістю всіх цих людей, брутальністю і зневагою, яких зазнали вже від свого мужа Генріха, а тепер спостерігала в Кведлінбурзі де товклося щодня безліч осіб світських і духовних, власне, людей непростих зі значенням, але всі вони нагадували їй Маркграфа, нагадували того мордатого кнехта Хундертхемде, що мозолив очі від самого Києва. Прості кнехти нагадували розбійників, барони налітали зі своїми поплічниками на аббатство, мов на ворожу твердиню, Єпіскоп щораз на тиждень мав чинити відправу в церкві святого Серватіуса. Був такий завзятий ловець, що виголошував казання в ловецькому строї, а його служки тримали на поготові тут же в церкві всі соколів. Душаю в праксії змаліла мов зерня. Дівчинка западала ще далі в глибший сум, лякалася грубих голосів, віржання коней, церковних дзвонів, лякала її Адельгейда, що з'являлася завжди несподівано, в рочисто-чорних своїх шатах, висока, горда, сповнена пихи імператорського походження, перевчена і, мов би, пересичена життям. Журина втішала дитину, щодня розповідала їй, як ведеться дружинникам, як прилаштувалися вони, аби не нудьгувати за монастирських дроворубів, Показувала смішного чоловічка, званого калифактором, попросту під шкуром, бо топив усі монастирські печі. Пробувала нагадувати про чебиряйчиків, та й вправся, сприймала все те байдуже. Іноді несподівано питала Журину, «Ти чула про святу Макрину?» «Бух з тобою, моя дитина!» – лякливо дивилася на неї жінка, «Де б же я про неї чула?» А правда, ніби Макрина вже дванадцять років потрясала усіх своєю красою, допитувалася княжна. Виспитає Батису, радила Журина. Оце ж вона мені й сказала. Осінь немало тут здавалося, кінця. Була осінь приїздою в праксії до Саксонії, осінь її нещасного шлюбу, осінь кривавої виправи маркграфа Генріха на лютичі і відплати йому за те, Осінь у Кведдінбурзі, сповненому спогадів про минулу велич, про бучні імператорські наїзди, про прийоми іноземних володарів, про найвищі святощі. Тут жили спогадами і новими сподіваннями величі. Осінь пахла дощами, прив'ялим листям, гневизною боліт, кислими кожухами, дикою звіриною, якої бита цілі купи для імператорських запасів, Бо імператор міг повернутися з Італії і завітати для спочинку саме сюди, до своєї сестри Адельгейди. Іноді я в праксі пробувала ходити на молитви до каплиці Віперта. Але її лякала похмурість під земля. Камінь давив і гнітив. Круглі світильники горіли з якоюсь похмурою несамовитістю. Коли на горі світ вражав своєю жорстокістю, то тут, унизу, у цих вікових святощах він убивав тобі останні надії. Абат Бодо, який приїхав до Кведлінбурга, щоб виконувати обов'язки твомача і сповідника і в праксі, присував їй книги грецькі, латинські, з гарними мініатюрами, книги дорогі, розкішні, даровані аббатству протягом цілого століття імператорами і єпископами.